Luvdata më të plotë, më absolute janë vetëm për Allahun Xhalla Xalaluhu, Krijuesin e botrave, Zotin e gjithësisë. Ndërsa përshëndetjet sallavatut të mirat e Zotit Xhalla Xalaluhu, të gjitha ato tubuara tek njeriu më i zgjedhur, më i mirë, Muhamedi alayhi salatu wassalam, pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe, ti, dhe mbi gratë e tij dhe mbi gjithatë që së të, të ndjekin rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në të shtundën e kaluar, pe filluam një varg të litër të ligjëratorëve dhe derësve ku po do të rvatemi me lejen e Zotit të Barë këu te Ala që të nxjerrim në pah një temë me cila gjithmonë njerëzimi në ka shushëruar, gjithmonë njerëz që kanë pas polemikë rreth kësaj çështjeje dhe Zoti Jon të Barë këu te Ala i ka lavdruar të cilsourit në këtë pikë. Tema jon është tema me njëon është e elav, lavdruar dhe me një anë është rrezikshme. Rrezikshme është nëse neve nuk kemi pjesë të kësaj të cilën neve po e flasim dhe është e lavdruar nëse neve jemi të cilsuar dhe të stolisur me këto të mira të cilat dietarët i kanë përmendur në librat e tyre. E kemi fjalën për librin Kopështi i të mençurve. Kështu e ka titulluar Ibn Hibani. Allah me shirovë një djetarë për djetarëve të mëlejtë të muslimanëve, i cili ka qenjohës i hadithit të pengaberit sallallahu aleyhi vësallem. Ajo e cilën a ka shtuji me folë këtë tem të ndërruar dhezër, është dinamika e mashtrimeve, fuqia e mashtrimeve dhe manipulime dhe manorave të cilat i përdori njërzit dhe ajo është të ngriturit të disa njërzve në pretendimet shumë të larta, dha ajo është të emërtuarit e drejtës me intelektual, pra ndjekës dhe ithtar të intelektit. Dhe ne hasim tek muslimanat një lloj tërhiqje, një lloj zbrapsje ka shumë këto njerëzve. Pra shumë ata prej të cilëve thirrën në shkollim, thirrën në arsimim, thirrën në ngritje të vediës, thirrën në çështje të Ne mëmra tfrier, ne mëmra të, të ngjeshur nga ana e tyre, i gjejm muslimanët qarshi dhe përball këtyre njerëzve, i gjejm disi kanë një lloj inferioriteti, kanë një lloj nënçmimit të vetvesës se kince këtë dinë. Këta kanë shumë dije, janë të përparuar ekzomerëdh dhe kështu krijohet mendim i gabuar se kush na ka lënë neve të të pas. Ha? Dhe rezultati del që to pandjeshmërisë se për shkak se na si musliman kemi ngel pas, por se që nuk është e vërtetë. Andaj, Xhaja Abu Hatim Ibn Hibban al-Busti, një replidator vetë hadithe dhe keni dëgjuar të, të gjithë transmeton hadithin Ibn Hibbani. Në këtë mëradh e ka shkruar një libër ku ka përmbledh cilësitë dhe detalet dhe imcit dha ajo për të cilës përbohet mendja. Dhe ka përmendur se në Kur'an nuk ekziston mendje e lavdruar vetvetiu por ekziston vetëm një kategori të cilën si Zoti jon e lavdron si njerëz të mendhë dhe ato janë të cilët e kanë zgjedhë me aftësitë tyre mendore rrugën e drejtë dhe janë shmangur rrugës së gabuar kjo ishte definicioni të cilën e përmendëm në ligjratën e kaluar ndërsa tha se definicioni inteligjencit dhe mendjes dhe mençurisë tek njerëz të cilët nuk e kanë por e pretendojnë janë katër të cilësi, të cilat nuk e përbojnë mendjen, ato janë pjesës e ndihmojnë, janë mjete por nuk është thejlbi me të cilën meriton lëvdat njëri ju të cilat janë ato katër, e para husnullibes, veshja e mirë, Mesh, veshja e mirë, e dita tha të fullrit e rrezshëm ha, me ditë me fullrit e rrezshëm jo, ka njërës të cilat uhip uh, uh, uh, Mendjesia ngritën begenisën vetpëlqehen apo se njerzit morrin vesh pse nuk dinin më shpreh. Siç ne do ta shohim me zej pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam, na ka treguar se nga njerzit me iman nuk dinin më shpreh. Ka njerz me iman ka thon sallallahu alejhi dhe sallam, nuk dinin më shpreh. Ha? Një ditë prej ditëve, ardhi njëri te pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam dhe e xhet pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam duke diskutuar me një shok të tij. Dhe i tha, a ka mundësi me ju piti juve diçka? Ishtë aj, Abdullah ibn Mesudi, radhiallahu anë. Abdullah ibn Mesudi është nga djetarë të sahabeve. Dhe normal se, për nga mberi së sellem, nuk zhvillonë biset me Abdullah ibn Mesudi, nje që zhvillonë me, me një më të largët, apo dalohën kategorit. Dhe aj njeri tha, a ka mundësi ju me më të regu që shmullu të si ju, se ju për dini shumë shprejet mira, e po dinim i zhjithë fjalët. Atëherë për nga mberi se se lem tha, a na të regon ti njëherë, që ka lutësh? Ti qka di? Nga lutja që pastaj, na të kalzojmë tyje, se qka po lutë e mineve. Atëherë i tha, a i tha une nuk di shumë. Tha uneve që i tha, o Allah, o Zot, ma mundësëm me hingën net, dhe ma mundësëm mu largun nga zjarëri. Shiko? Fjali, e shkurt. Tha uneve që ta e di, që i tha për nga mberi sëllem tani me qenë dikush pozitën e për nga mberi sëllem apo pozitën e këti që i pyjtët kështu ha, ja, dushme u ka një shkollum të ispudim e fol që i tha për nga mbë sëllem hauleha në dëndin ketë qka e qujtë i kinë fillim se ju për po dini me fol për po dini me më shprej për po dini me, me ingrit ato fjallt apo për nga mberi sëllem kure ka lefdru zotin të barek e vëtjala ka shumë të përstatshme për madrina Allahu Gjellë Gjellë Mirë po këti njeri ju, çka i tha? Tha musu mërzit Se rrëz që saj i mitusil Ha? Rrëz që saj i mitusil Që dhe me thonë se nëse një njeri dimu shprej ma mirë Dhe tjetëris dimu shprej Por që li më i njëjt Ha? Hoxha maj ma në du njo Hoxha maj ma në du njo Qfar kërkonë? me ilmin e ti, me livrat e ti, me shkrimet e ti, me krejt atë qka e jep kontribut në fejnë e Zotit Gjellet. Qfar kërkon? Gjennetin dhe muhik pizjarit. Nëse se arrin, është problemi madhë. Andaj, ketë pengamber, shikon nga ademi dherë të Muhamedi sësëllet, luqet e fundit që ne i ka të regu Allahun Kur'an të tëre cilat janë. Silën rëtë shësaj, o Zotë, shtim të të mirët, fotëm të në gjennet, futëm me që të më shirin tonë. Mos na sprovon me kriminalët. Çdo mëvon sekret aktivitet i tyre kusillet rreth soi. Andaj do ta shohmi se nuk është çështja me fol. Kjo është pjesë, do ta shohmi se Kur'ani, pse është Kur'ani, se është i lëzout dhe është i ngritur në nivele që s'e vjen kurkush të tillë. Por Allahu xhelle xjelalu robrit i ka ndarë me furnizime dhe vetëm e tholi me meja e mirë, rreshmëria nuk është vlerë me të cilën vetëm me këta më nëtë mullat vdru. Andaj, ata thanë, mu vesh mirë, me ditë me folë mirë. E treta, thanë, kur këji probleme, mu këthi me të mendja. Të njës të meqëm, të njës shkollum, e kështë të më rapë. E njës shkollum, që kam bë? E kanë djerë feodalizmin, e kanë djerë komunizmin, e kanë djerë socializmin, revolucioni borgjezë, revolucioni puntorve, revolucioni e të shkelurve, revolucioni i grave, këto këtit janë më me njerëz të shkolluar. Më njerëz që kanë libra të ngroja. Këtit janë njerëz të më të shkolluar. Por çfarë kanë zënë këto? Demokratinë e kapruan njerëz që dinë më shkruajt. Por Zoti Jonge Lova këtë diçka tjetër don prej neve. Andaj e treta thon, mukthitë njerëz të mëshëm. Ku janë njerëz të mëshëm? Këta të cilët i kanë këto cilsi tek ta. Dhe e katërta, me çein servil. Ha? Me çein servil. Sërvil vëzër, do më thonë, në gjurën arabe, Allahu në surën e nun, surën e lë kalem, e ka përmen fjarën e e ti se jo besimtarët dojmë për e teje sërvilim. Ka thonë, uetë duleu, tu dhjinu, fe ju dhjinun. Tha ata dojmë ti me qenë sërvil edhe ata pasajan me ti sërvil. Ta shë, apo njështë, shka a kësërvil? Sërvil vëzër është vaj. Ha? Vaj. Në junave është me me e bodi, me bod me lëti kanë me vaj. Kuptimin ai kur thotë diçka ti më thon ç'është to? Vjen te drejt i thotë ai thotë diçka ti, ti thotë ç'është to? Me qëllim mos mos më prish me askand. Kjo është për qëllim, servil. Tha Allahu جل وله kandoshir, jo besimtarët me çentin me ta, ha? Servil, kuptim nëse më u prish. Ea, ta mos sa ne e sta prish ti. Po ti nëse si ju thos bazan, edhe ata pasaj poin's ban. Andaj kto katërsi si thot Ibn Hibani i kanë quajt nga nga mendja. I përsërisim prap se gjithmonë në libër kur themi mendja e kemi porcelan me rruzuket. E kemi porcelan, më për kundër përgjithë saj. E para mu vesh mirë. Këto vlezon smujë eron. Ka njerëz domthon vetë kur veshën mirë e shohin veten shumë nalt. Apo andaj shkon në Eblein për shembull me me 500 euro apo me 1000 euro një veshje, pse? Nga si ajo i kryon atmosfera ti. Kjo është smundje, kalon smundje. A doj për nga veri, se sellem, kanë nëzitë shumë për aditheve. A më në Khattabi, kër i ka po disa njerës dvesht apo, me pak me tesha, shumë të njoma, ja u ka po durë të kështu më ratë, i ka thonë, i shë u shinu. Ka thonë, ba nuk pak më të vrajshët. Jo, do, shtë ashe keqë kuptojnë, apo, më të vrajshët, pro unë e kokama, jo, jo, ti sijaj. Aja ka dhe jo gjithmon me qenë me, me vaj ha po me qenë njëri qëli ka pjesmarin gjitha veprat nuk, nuk thot ja unë e zvi ja unë e zvi, unë se preki loqin qish, ima Mahmedi i ka pos dur gjithmon me loq në gjithë është imam i muslimanve andaj, të sahabot ka qenë kjo shumë objekt dyshim nëse njëri ju vazhdimish mirët me me diçka shumë me njëm veshja të forurit e rrëshëm Tjetra, të dhra mukthit e mendja, kjo është shumë rrezikshme. Dhe e katërta me cin servil. Do bë jonëz me rafsh. Do jo thon kët mirë keni. Ha? Shumë dikush thotë kjo është e bardh. Vjen djali thotë është e zezë. Ai do të the kuçe, do të the kaltër. Vjen këti tjetri thotë kët mirë keni. S'mundu më kon kët mirë. O ajo e bardh, o e zezë, se sbashkohen tekundertat. O nata, o dita, s'mundu më bashkojnë tekundertat. Andaj Ibn Hibbani e ka për qëllim me kët libr e çëna jemi ndjekës të të tina që mos të habitemi dhe mos të mashtrohemi dhe mos të jemi prej dhe viktim e këtërës e ndëve pro ta kuptojnë veze qëfar është me indja qëfar është mu konë njëri i meqëm që cilë jetë janë cilësit e njërësve të meqëm dhe Ibn Abdul Berri njërë predjetarët e Sponjës një njëri i madhë ka përmejnë në libën e ti gjemi u në përmlejësin e vlerave të dijes bë E ka përmendse s'ka në ekzistencë dikush e pranon me thon injorant. Ha, s'ka. Thuaj me as të spodë, e shegot çish e gërsohet. Në topiat e kemi. S'mundësh me thon ti spodë. Dush me asill të ta kuptoj se ai vet thoi ashta sapas na dit, se po ju drejtova, se gi dit është problem problematikë më e madhe. Andaj të ndërua vëzët s'pranon kurgjo me thon spodë. Kuptimin si e i më çëm. Po, janë këçë din. Allahu Kur'ani do ju më thas di. din. Domthoni shumë më të vogël nuk ditë. Pe atëra që kanë din, ha, pe atëna që kanë din, një numër i madh kanë dyshime. Apo pe atëra që janë stabil në mendime, si janë stabil në veprat. E mos tim të përpjet të në stresat të të ulta ku shkon njeriu. Andaj, kjo është një parahyrje se çfarë kemi porcellim. E kemi porcellim ta kuptojmë cili është ai njeriu i mençur fisnik, ingritur të zoti, e të cilin Allahu gjellegjelalu është razi me e qujtë që kjoj meqëm. Ha, Allahu është razi me e qujtë që kjoj meqëm. E cili është taj cili do këtë i meqëm, do këtë i ingritur, pa Allahu nuk është razi mi me thoni meqëm. Nuk është razi. Thot, jo, sa do që jo e shifni? Ek së më ra. Na do të qofëmi shemëm ujtë konkret, se shika përmen, ibn Hibbani, e buhatim, Thot ati ku kemi ngel Në vajzimësine Fjarëve të ti, thot Allah e më shirof Afdalu dhavil uquli menzileten Edwamuhum li nefsihi muhasaba Shiko tani Me njëher Tanihin në detalet e mendjes Thot Allah e më shirof Njerëzit Me mendje mët ngritur Pozit, grad, me kam të zoti Gjelle gjelalu hu Janë kush Edwamuhum li nefsihi muhasabeten a i cili mos shumë ti vëtë vetën e merë logari. Ha? Logari. Bon, njëri i menqë, vëzër, nën stop dhe vazhdimësi pandalja banë logaritë vetës, ku kam gabu. Dhe me këta shkare kuptoni, se e kondër ta, dhe së do një mi ditë atatës e së kanë mendë, ata e shlojnë në rafsh. Kejtë mira puna. Nuk dojnë më morë logaritë, vëzër, dërsa një, njëri i meqëm, kur e di se ka mu taku të alohë në logaritë, ki abani logaritë vetës që nuk do të tjerr llogaria përfundimtare. Po kë munddohet më apo? Ku kanë pas mundësi me Gabu? Ku kanë pas mundësi me Rashid? Ku kanë pas mundësi me Mjaçollu? Ku kanë pas mundësi me përmirsu? Krejt i ban llogarit. Andaj thot Ibn Hibbani, Allahu më xherrof, se njerëzit më që bën llogari blëzer. E tani na vesh pak më shum në fush sa bo njerëzit llogari. Ti më bota një ar llogari? Ato çket filan venin kur kumfol gabim u ka. Filan fjalën shekum thon filan gabim u ka. Filan nërvoza u konë gabim, filan fjallan ndaj vullavit, ndaj grujes, ndaj babes, ndaj nanës, ndaj shokin, ndaj kujdë koftë, gabim u konë. Kemi bo lagari? Së kemi bo lagari. Kjo për shparar u do në? Për nëksë. Se njeri ta mamë thot, kala gabim u konë, të ndrejqi. Kur ka në kësa në lëkë, thot, ja mirë u konë. Dhe insiston njeri ju për me i vlerësu veprat e veta se këtë mirë. Së mundë mu konë këtë mirë. Njeri ju vazhdim vazhdimis ngritë, pasaj thotë, e kalluhum anha fatraten, thë dhe njërzit më të ngritur në mendje janë atët të cilet nuk ndalen në në pushim. E thonë, e, që, tër që të kumëri, ma në tonë zdu asma i me që mbukon, asma budal. Që të? Kjo, ndërprerje, argumenton për nuk së në lëk. Abo? Ka disa njërë shtotë, qërë, asma në tonë zbu du me shku, asma të poshtë. A ka që shtu? Ska. Qfar e ka, ka vesht o tërma, o të poshtë. Por pjetë, ose të poshtë. Ska dërqëtu. Pse, sepse tabiatin e kemi me lëviz. Pasi që kemi tabiatin me lëviz, o jemi të shkue ka duot, o jemi duke u këthi prapa. Andaj, dojnë, njërzit më të meqëm janë që s'kanë pushim. S'kanë pushim. Më dhe thonë, a, pes muj pushim. Më sa një dhe një pes muj që u lohë për këti pushimi, tanë vitin e ka pushim, Zotin Ar dhe dhe njërës të menë që më nuk pushojnë. Ska ta ta pushim. E kanë vetë një ditë për ditë dhe jma Mahmedin, pas tërturave të shumëta të të shumë dhe esprove të shumëta i ka pas në jetën e ti, dhe disa shoshru së të ti kanë thonë, a ka pushim o hoqë? A ka pushim? Qfar ka thonë? Inde khutu e til ula fil gjenëne. Ka thonë, te hapi i parë në gjenëne, që aty fillon pushimi. Shikosa larkë e ka që, te hapi i parë, neve me në vet për ditë pushim, zotin arrujt. Andat dhe zëtë, njërës të meqëm s'kanë pushim. A da vazhdimin kësha angajim. Dërsa angajimi o është një lojdojshëm. Dërsa angajimi o është një lojdojshëm. Dërsa shohëm me cilat janë prej angajimive. Pas të e thotë, febil aqli të amurul kulubu. Thotë, me mendje, me menquri, në gjallën zemrat. Pa menquri, vëzën nuk në gjallën zemrat. E me qka në gjallën z Pa e kuptu Kur'anin nuk ngjall në zemrë. Andaj duhet një lloj akli, një lloj perceptimi, një lloj kuptimi që pastaj me këtë kuptim me, me ngjall zemrën. Nëse jap një fëmijës të vogël Kur'anin, a mund të ngjall zemrën? S'mund të ngjall. Po pse nuk mund të ngjall? Nëse jap një jo besimtarit i cili si beson librit, a mund të mund ngjall zemrën? Jo, pse? Se ka. Intaqallahu ju jllala yahdi bihi katiran wi yadhllu bihi katiran. Sa Allahu me Kur'an shumë ulëzon dhe shumë devion. Kto e lexu librën devion. Edhe dikush tash e ka marrë ka thonë, "Mase edhe tu do lexu libra po devoj, ka unë s'po lexoj hiç." Që Qështë... gjithmonë i, i kupton njerëzit me kundërtat e, a? Ashtu ashtu shumë që janë të lexu janë bëha, po ndrishojnë pasi hiç po lexojunë. Ti ashtu ashtu hiç nuk numrohesh, nuk njeh fsh. Ata që ka numruar janë çka lexojnë, e pastaj e kshirmi, a ja kanxelluajo. Zër, me mendje gjallorohën zemra me kuptu përse nga ka kriju Allahu gjele gjelelu gjdo da kik me mendu për këta i përnë kaj me lgjozije i përnë kaj me lgjozije thotë robi i cilje ka mri me kamin që e shef Allah sigur është duke e pa apo apo ajtë shef tije qëfar thotë në mederë i gjusë e likin thotë tanë kohën që është duke punu këtu prapa ti i ri një logaritis ha? i shpejtë Por çemojë të boni vepër. Çoftë vepër e mirë, çoftë vepër xuna. Përmas duhet me ndërt një llogaritës. Çka mundet me dal? Si mundet me llogarit? Si mundet me mot? Krejt to do të më bë llogaria çpejta. Këq momentje vëllazër. And lutna Allahun dhe ta lutsh me Allahun me të dhon mendje. Si te Abubekrit, Omerit, Osmanit, Aliut radhiyallahu anh hum ejmein. Pse? Pse kanë gjerë shumë mëshëm? Kan gjerë njerëz shumë mëshëm. Pas ai thotë kema enne bil ilmi të stekhra gjul ahlam sikur që me dhije nëzirën mendimet a mundet me nëzirën njëri ju mendime pa dhije që me thonë a këni ndëgju diku në botë e këzistëm e ka shkujt një libur dikush po përfitoj njësë të meqëm po shkollohë njësë të meqëm për i ati libri dhe autori ati libri të është dy vjet a ka që është tu shka dhonë duhet mendje dhe duhet dhije Do të me mledhë, me ldijen dhe me, me bluit me mendje. E pasaj me dalë me mendime. Pasaj me dalë me mendime. Wa amudu se adeti el aqlu. Thotë Allah e më sheroftë, shtylla e lumturis në akirat është aqli. Shtylla e lumturis në akirat është aqli. Wa ra sull aqli lëgtjarë dhe maja, koka e mendjes është zxedja. Me dit me zxedhë apo me dit me zgjedh. Për shembull, Ibn Qayyim al-Juzeyni ka përmendë se një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, Allahu xhejel xelalu ka thënë, ata të cilët janë angazhu duke më përmendë mua e nuk më lutën, nuk lutën, nuk bojn do abia maket be maket, ju jap më shumë se ata të cilët më lutin. Sot Ibn Qayyim al-Juzeyni në komentin e këtij hadithi, thot uhum ahsanu al-ikhtiyar qta që angazhohen me Allahun dhe nuk i thojnë be ma ket, be ma ket, e kanë porosos zgjedhjen. Se si, ka të sigurt një pronar në dyqanin, ha? E ka në dyqan mallra. Dhe vin njerëz, thojnë be ma ket, apo ma jap ket, be ma ket, dhe ja. Dhe vin disa kategori njerëz, në grumbull, në numër i vogël njerëzve dhe i thojnë pronarit ti zgjedh për neve. Shakik këto më të mirë bëma. Hah? Cili ka zënë më mirë vëllazër? Të dy punojnë në juzië, me nën anë t'shnoja çu ki ka zënë më mirë. Kur i thu ti për shembull pronarit duçanit, ai ka mallëra shumë, lloj-llojë. Dhe ve njëri thotë, ja unë që ta pëdu. I ç'është oi pëlqej. A do të thon se ai ka marr më të mirën? Jo. Cili e marr më të mirën? Ai që a i thotë Allah, zgjidhë ti. Vaji di këto krijesat e veta, dhe e di atë bandam, as bandam, dhe e din më pas 20 vjet vat bandam. O të së di Ti ka mundësi 20 vjet, 30 vjet Nuk e vërejnë dami, thukit regullet të shku Mas 5 lejtëve dhe në dami Ha? Mas 5 lejtëve Në khiratë vjen dami, Zotin Arrujt A dhe dhe zër Thot ibn Hibbani Se maja e mendjeshës me zxedhe E besimtari, pse logaritët i meqëm Se e kalon zxedhe në Allahot Të zxedhe për mua Të zxedhe për mua Wa la usubir al-aklu suraten Le adhlamet ma'ahu shem se linurih thotë Allah e më shëroftë, si kur mendja të ishë nëzirë në pamje, sure, me e foderafu, me dalë me me umishruajëm, foderafin e vetë, le adhlemet me ahu shemse, linuri, e kishë ersu diëllin për pinurit madhë shka e ka. Përëndodhez me qëfar aftësije në ka begatu zotë i unë të bare kjove të ala. Në më thonë, mendja nëse ishë dalë trup, ishë trupëzu, ishë kishë qenë ma e ndryqme se djeli sa ka djeli fuqime e ndryqu shumë ka fuqime e ndryqu për mendje është ma e madhe mendje është ma e madhe është kjo mendje të cilës Allahu i fletë në Kur'an ja e ju ja e ju helledhine amenu ojët e cëtë keni besu ku shë e marvesh këtë legjërim ata shë a kanë mend Aten, Allahu shpesh i për fundan a jetet veç ato të mesh mi të morë një vesh shë për folla ato dhe zër kjo mendje folë për, Allahum, fol për Folë për arshin Qëka s'kanë folë njerëzit në përmet të saj mendje Kjo mendje o shumë e madhë mendje, A nuk është mendja jo e cila ti të sjellë Një milion mendime Një milion pambje Një milion dukje Si mundë të bu kombinu kjo me ketë A nuk është kjo mendja Ku që ka kriju këta Allahu gjelë gjelalu hu E ka po më ndryqme se djeli E ka po më ndryqme se djeli Fe kurbul aqili më rgjuhun qajru Ala kulli halë Tëtë Allah e më shiroft afrimi me të menqërim është shpresë që me të kapë khajri në gjdo gjendje nëse afro me afr është me njëri të meqëm afrë është me të kapë khajri qëfar do hadhe që je pasaj thot kema ena kurbel gjehili me khufu në sharruhu ala kulli hanë sikur që me net afrë ignorantit është e frikshme me të kapë shërri në gjdo gjendje ha? mu shëshru me njëri të meqëm mu shki fri Një kajrë kam e të kapë, nëse është një meqëm Nëse është gjahilë, i njëranë Jo i meqëm, rrujë së të kapë në e shërë Ekshtë në mëra Pasë e i thotë E tani fillon me të të lësu Halin e të meqëmit Qështë do këtë ki meqëmi Dhe qëka e ka obligim preve prave Thotë Allah e më shiro Nuk e ka obligim i menqëri Me u mërzit Me u piklu Li enë lëgham la jem fa' sepse mërzia, piklimi, zbëndobi. Shumisa njërzve kër e paramendojnë mërzin, dhe miru më mërzit, miru më brengos. Dhe hu huazojnë raste nga historia pengamberis e sellem, nga historia sahabë, nga historia njëzët të mirë, huazojnë raste ku ata ose kanë qajt, ose kanë shfaq dhe një breng, dhe këto huazime nuk janë sakt, a nuk e ka të zojnë surën e sakt. Apo, përshemë, Shekho Lissamë të imië, kur e diskuton mes gjendis pengamberis e sellem dhe gjendis të djalit fudejl ibn e jadit ka pos një djal, ka pos emën Ali ka ndru jet nga friga që ja kanë shqelë ledzimi i ajeteve tuk e ledzhu Kur'an atë shumë është frigu ka ndru jet dërsa pengamberis e sellem kur ka ledzhu Kur'an thënë sahabët e kemi në dëgju nga gjokës i ti si kur kur mbledhën bletët Në bëjo zhurë, më shka ebon bletët, qashtu ka dal nga gjoxë i për nga mberi se sellem, thonë transmitusit e shtypte, e shtypte atë shka i kriohëj. E tani dy gjendje, njëri ka vdek nga ajetet, me tonën kjo majmirë, po djetarët e me që në thonë njo, kjo gjendje nuk sanë, majmirë është për nga mberi se sellem, i cili edhe ma mire ka kuptua jetin, edhe ma i frikshëm nda zotit, edhe ma i dëvëqëm, d me gjithën atës ka vdikë. Andër dhezër, neve shpeshe e disë nxarje, thë që këj, këj mas i ka në maj mira. Sot që është tu? Në këj që është tu? Sot njerë dhezër, pi serialive qaj. mam, e qajnë. Ka njeri, tamam, i devoqëm, e rruhet Allahut, i rruhet harameve, shka qajt me vjetë. Shka qajt me vjetë. Ka njerës për ditë qajnë. Tamam të ashlojë televizion e qajnë. Sënit janë, a mu mu krasu këtë sështë e mendjes që i menquri në u mërzit pse mërzia zë bëndobi pas të e thot u a këthëratu hu të zribil aqën dhe me bomu shtu doz asasia e mërzies e, e banë të mangët mendjen njëri cili e ka kopë mërzia e ka kopë piklimi këti ambullon mendjen dhe kisë mund mi pasaj në qështu qështu jam ando i duhet mendja gjithmonë më, më konë më më, më, më mbizotrusem Po, neve na duhet mërzi, na duhet piklim, po në dozat të cilat nuk në e largojnë kontrolin e mendes në bineve. A kuptu të lezër? Se njëri i cili ka mërzi, për shembo, për me e pasë surën e qartë, i bjetë dikujt një fatkeci, një smuja rëndë, zotin arujt, në në shëroftë, dhe piklojtë, mërzitët, e ka brenga, apo dhe një problem ekonomik, financiar, këta diqka, E kimi po në që ato momente të para, apo momente të para, si punon mendja, se si ja kam lu mërzia, që ka me ndohë thash? Si kur tip të përparsi aklit, mendjes, kishtë me qenë ma, ma i gjanë, kishtë me orë mendime, që ishë mundë me zhetë problemen, e kështë me ratë. Andetetim në hibbani, se me bom ushtu sasija e mërzies, ha? Sa njeri mërzitit për dashnorën, a ka se vabë? Ha? A ka se vabë? Kini pa dhe zërata njështë në kësan ka krija, Allah i vraf të atë qikën shka sëmdo muhe. Ja? E dhe në haram edhe një motë me zotin tash, ha? tash lipit në zotin din për haram, e kështë të me rrafë, qikur që në qojnë pitje, o që aban me malku filonën, që të ka bo? Po sëmdo, që ish me malkuhe, malkimi e vetë, a në dhe zërë, mendja shumë e madhe, dhe ata ishë të piklumë, të mërzitë, la Zë bëndo bi, ka mu djekë për ata Ek shtë mëral Sa njeri u qanë se s'ka rritë një, një dëshirë të haramit Sa njeri u qanë se s'ka rritë një nivel të pasurijes Ok, zë bëndo bi, ek shtë mëral Thotë Allah Mëshirov Thotë Allah Mëshirov Dhe nuk duhet që të kapët Që të lëshohet në huzën Huzën dhe zër është pak mëran se sa mërzia Huzni është, është më më tu prish pak edhe edhe zonë, edhe gjendja e halli. Është më më posa sa mrzia, i molist, i i i lot shumë nga mrzia. Thot, sepse huzni, pikllimi i madh nuk jia largon el mrzea. Ne i thënë mrzi. Gju na rove mrzia i thojnë sprovës. Për shembull, dviës prova dhe mrzitesh. Am akofuçi kjo mërzi me eksprovë se ek. Banorët e zjarrit do të dhëtë mërzi të në shumë, po s'u ndalin bi aty. Allahu e na rujt. Kan më çajit, kan më pikllu, kan më dhën spro, kan më malku veten, kan më malku ata shai kanë deviju. Gjithë këto gjitha këto hallë kan mendon, po kjo Allahu thot ç'a ty jeni. Ç'a ty jeni? Allahu e na rujt. Andaj kur vjet ditë një sprovë, mërzia s'a largon. Ti kujt sa dush, ajo ç'është unit. Shembull vdes njeriu, Sprovë? Gjdo sprovë, kështu të dush me kërra su Vdes njëri ju E ti qanë, a jo. e në gjallë? Jo Edhe sprovë, vetë, kur ki problem Skinevoj me qajtë Skinevoj me më mërzitë Po du të me zhjitë probleme Qësh me zhjitë problemin? Ek së në mëral Pasaj thotë Wedewa mu hu janë kusul akël Dhe me qenjë njëri ju i mërzitë shëmë vazhdimisht Kjo të argumenton për në kësën lëkin e mengjis Andë lezer Dhe se ti e studion gj Apo e mërë vetën pengamberin të në sëllëm i cili është më i ploti, që ka të në shekë këllë islamit të i mije, a i ka për përsoz virtutit krejt. Nëse të një me pa njerit i plotë, në njërzilëk, në shpirt, në mendje, në dhe vëshmëri, a është Muhammedi sallallahu aleyhi sallem. Më i miri për i këtë pengamberve. Edhe ja mërë shok të ti, i gjenë se ata ditën këtë kanë qenë të harashën. Në shemë o vezë manifestu për që i më takvallëk manifestu se do Allah dhe pengamberi së më shumë qëfar banë? re i mërzit shumë re i kishe i pikhlu u mështë kërë nuk argumenton për kur gjo valahi nuk argumenton për kur gjo hiqë, sepse sjeti ma takvalli se Muhammedi së sëllëm a nuk të ishën sahabët gjithë mën e këshën shmi të kesh gjithë mën na pritë këtu busesh shiko sahabët e tjerë parëmëno pengamberi së sëllëm A tot afërmit kanë i kapos nëse më, Abu Bekrin, a? Dhe prit afërmë i kapos ata shka i kanë shtimë me kesh pejgamberi seleh. Për ushim së i kapos të sahabe, i ka më afër, ka thon, fol ti shtunë me kesh. Me kusht, mos lëve, ska do diçka që ka ndodë vërtet. Dhe zer kë nuk është, nuk është a tak vëllë që të, të cilë na naja pretendojnë, dhe njerëz të pretendojnë, apo vallahi shumë vallahi mirë është pse këtë mrzija ish. Çfarë mrzija? Ta këtëllë, kjo është një qartë. Iman i saktë, dhejë për e mirë. Iman i saktë, dhejë për e mirë. A nëjtë ndërruar dhe zërë. Thotë ibnë Hibani, se me qeni mërzitë shumë vazhdimishtë, është nukësën lëkë. A njërë zë qka thonë, kjo është, kjo vlerë. Sush vlerë. Pasë e thotë. Uel aqilu, jahsimu të <tëlluk> daë, qabla e një ptëla bihë. Ua jedfa u e ndalë së mundjen para se mu së provu me të. Apo? Orëshimu, pëse mra kjo? Njështë të me që me din. Njështë të me që me din. Pëse hi njerin gjenan? Pikëtu e din. Kushhin kush se dim. Ama pëse hi pikëtu e din. A e din pikëtu? Po, se kanë guad, dhe anë dhe për nga mberi, sëselle. Që kjo është pi përpahme e ditë. A në dhe thot, im në hibboni, njëri me qëm e ndalë prej për para të keqen. E pas taj ku ndodhe, pas taj thot, inna lilla wa inna i lehi raji unë. Për ingamberi së sellem, një ditë për ditë dhe që ka trasmetu imam Ahmejdi, imam Tirmidhiju, që një ditë për ditë dhe për ingamberi së sellem, ishte me disa shok të ti. Dhe ven një njeri dhe i tregon për ingamberi së sellem, se poflitë të të keqë për tyje. A argumentohet me këtë hadith. Thotë, "A ka dikush që i tha, kështu dhe kështu po folët për tije?" Tha, "Da'ank." Tha, "Lena, le na rahat." Fase Musa Alayhi Salam e kanë munduar kan mundua edhe më shumë. Musa Alayhi Salam e kanë munduar edhe më shumë, të ndëruar dhe Zot, pejgamberi Sallallahu Alaihi Wasallam. A nuk e di se për folët, për çmohet, nën çmohet? Po. Për Allahu Gjellole e kështë të do një recept në Kur'an Fasë berli hukmi Rabbik Ti bandurim për gjykimin e Zotit Tanë Thot që i kërësa Mëtejmija A e dini që le është gjykimi që ki? Allahu Gjellole e në surën kalem Në surën tur I thot se sem, për nga mberi së zem Banë sabër për gjykimin e Zotit Tanë Thot Mëtejmija ka nërë dë komente Komente i parë E kemi bo kader me të ranu ata Kader e kemi bo Ata me të ranu të ije Dhe koment i dytë është ban sapër se vjen zgjidhja. Thotë ibn Temaja e para më e sakt. E para më e saktë është e para. I thotë Allahu xhelle xjelalu kuraj torturohej, ha, ofendohej. I vinin lajme të se si të vinin mirë, por por shpirti, por zemra sa njëri ishte. Çka çka thonte Lena? Dorso Allahu gjithçka i thonte, ka dare kena bó çështë. A ndajin njëri më çon dallaz për para e kupton. E kupton më për para se çish kam ndëllosën atë. Nuk i di krejtaj. Mos keç kuptohemi. Sheikhul Islami te mia sa bër informacion vëllazër, kjo mund të mos shkoqjit pasa pe gazetave, po ata e kanë punën e vet naton. Sheikhul Islami te mia vëllazot, thotë ibn Qayyim el-Jauziye, në madarigu salikin. Në Kakalzou ibn Te mia an celin vet kanë mehit atart. Dhe kanë mfitu musliman. Ibn Te mia thotë ibn Qayyim el-Jauziye, kthejeni në madarigu salikin oxhallar te din. Thotë na tregoi ke ibn Te mia se celin vet kanë mehit atart në Damask. Dhe sa kanë me psu musliman prej prej dështimeve dhe na kallzoi që celin vet kan me dal. Thot, nën në zon saçmëish me i bën të imi. Folse është i bën Kajim el-Jozije. Thot, atë shumë doj kemë na kallzu, saqi u ndal që mos pe akuzojna. E normalizë? Çka kët vit kanë mi Tatar, çka kët vit kanë mi vrasç kaç musliman, çka kët vit kanë me dal, pastaj kanë me fituar musliman. Kët këta i bënte mia duke kalzu pikun. Thot vallahi çat veça thot që ke kanë mi hiç çat vit kanë hi. Çat diçë ka thon kanë me dal, kanë dal. Thot deri sa do e kemi na kalzu të detale, po u ndal ken nga frigat që mos pe akuzon dikush. Pi thot mos e se Ilbasti. Ha? Mir po dietar kur kanë diskutuar këta. Çishë kanë diskutuar? Ka vënë se e ka paus mendin e madhe ka thon vetë çështë do të mendosh ka ndryshë vaktin e koh. Mëzë, kjo është fuqi e madhe e mendjes që ka thënë Sheh Kur'islam i lutemi Allahu xhel xelalu. Dha ai është njeri, Mëzë, ka një buk, ka pi ujë, ha? Njeri, sigurisht, po, porse i lidh me Allahun xhel xelalu. Andaj thotë Ibn Hibani, njeri mëçon, pi përpara e ndal. Hapi përpara e ndal. Për shembull, prindi se edukon fëmijën e vet. Se rregullon fëmijën e vet. Se ban tərbiyë fëmijën e vet që si a hekë ignorancën fëmijës vetë dhe kur bata i madhë e tërturën a e mundanë, thotë ka dulbe ki ka ti ka dulki, ka ti, dërtetua a nuk e kanë bërë dërtetua këta a nuk e kanë nëllë në njëratë dërtetua do më dhonë ti se ke ndalë për para tani nuk ndalët andaj Allah u gjele gjelelën a thotë në Kur'an bima kese bet e i dikom kjo, pasoj është prej durve tua prej durve tjuve luftën e uhudit që i dhe Allahu gjellu ala me dur të juve kilihup a da të ndërrua dhe zërë thotib në hejbani se njëri u i meqëm e ndalë pri përpara para se me ra satë këtë mundësi e pasaj këndolla jështë kaderi zotit të bareke vëtë ala pasaj thotë thot, e nëse bje a i marë kitë mosat mëson rruhët më bështetet të zotit i mërë se dhejpet e kështu me ra shka ja ka caktu Allahu prej sebebeve, e nëse bjen, sabir vë radhi. Kna aqët me Allahun dhe ban sabër. E mirë, mësë mi mor sebejpet, se e me ba sabër, është në këstan lëki me indjes. Njani me thonë, së përmjep Allah i fëmi. Pas taj, mas 5 minut e më më abet, fërë të alas si jam i martu. Qësë e zëtë i qëket njëri? Qësë e zëtë i qëket, a e zëtë aman? Në më, mësë 5 minut e dhëtë, unë alas jam martu. Të i thu po, O ti kursta ja. Kur kjo është akuzim i Zotit, i i Sheriatit, i fejes, edhe ti je të utallme neve. A ndanë shumë vepra janë çështojë, s'ma ka dhënë Zoti, e ke morë se bepin? Ha? E ke morë se bepin, s'e ke morë se bepin. Ata këjo është akuzë nga Zoti. Se Allah nuk i jap sendet pa sebeb. Nuk i jap Allahu xhelalu ala sendet pa sebeb. Pasaj thot: "Wal aqilu la yukhifu ahadan abadan mastafa". Fadallahu mashheroft Ibn Hibban do të thotë to fjal ka përmendjetarët se janë rezimeja e jetës e njëhibanit. Ha? Rezimeja jetës. Wallaj, gjyshë jetë, një haqji i vjetër me t'i ka dhu disa nxarje, tësat a i ka përjetu gjatë jetës e ti, kishin qenë merit mishkrujt. Merit mishkrujt. Pse? Se i ka pa, i ka përjetu. Dhe Wallaj, që shtu ka ndonë. Që shtu ka ndonë, që shtu ka qenë pasoja. Po qka thu për një njëri cili o plak, ka bo vite dhe me gjithë ata, i njefë kitë hadithet e pegamberi së sëllim, i njefë Kur'anin, i njefë ilmet e muslimanve, dhe më funë të japë rezumet të jë. Këtë duhet më vlerësu shumë. Thotim në hibani Allah Mësherovë, Wal aqilu la ju khifu ahaden ebeden mështata. Thotë njeri meqëm, nuk e trejmë kërkan asë njëherë maksimum sa ka mënësi. Kjo regull tjetër tani e njerëzve të meqëm. Njeri meqëm, dhe zërë, prej të sif se njësë njëhën sigur të ajë. Dhe gjahilin nuk njëhën njësën sigur të ajë. E ta njëna mund shumë thisht me, me e po ku jemi. Thotë uh, Aliju radhiallahu anë në luftën e Hunenit, ku në ka ndalë një fis i madhë, fis i Hawazin, i cili i kanë sëllmuhë sahabët papritmas, dhe i ka kapë sahabët friga, dhe shumë brejtër janë tërheqë pre luftës. Thotë Aliju radhiallahu anë, fa stafna حول النبي صلى الله عليه وسلم ha imim shemos peigambedit sallallahu alaihi wasallam duke kërku siguri dhe thonë ke sahabët se, maj sigur, se menet për sallim, po skur. Për më i sigurt se më nit me peigambedit sallallahu alaihi wasallam s'ka pas kur po mu kon ofër peigambërum nuk i friksohesh prej ti asnjë të keqe dhe kështu ka thënë sahabët e tjerë andaj peigambëri sallallahu alaihi wasallam shpash ka bën po më shenj el muslimu men salima al muslimuna min yadihi wa lisanihi Musliman është a i cili musliman janë të lirë, të sigurë nga gjua dhe dora e ti. A në dhe të tim në hibani regurë, njëri me që më se tutë kur kanë. A mu në njëri me që me tutë di kanë? Dikush e ka ishkë, ta tuti be. Kipoj një është, pyjtire, bojnë, hoxjo e kumë tutë, nëonë në babën, lavin, shokin, pse ishkë e ka. Kë nuk në regurë dhe zërë. Dhe djetarë kanë diskutu në se vdes nga, nga kjo friksim, a logaritë është katila po jo. Ha? E ditë si në njeri trajmë bëtë shumë. Dhe ti e trajmë bëta. Kjo logaritë të lëvezer mundët me shkun katën. Vëra si se me qëllim. Se ti e di, se së në duronaj. Ekshë në mëra. A dhe dhe njerëzit ka që i ka lënë sa katë fmitë e vetë. Lezoni raste. Lezoni raste në internet, se si nga britë ma e ma dhe e prindit, ju ka morë fmijës të fol Ha? Menquria. Jo mbo me mecë. Pse? Brit me madhe. Eksumera. A në të nërua dhe zë thotë i, i më hibani. Njëri meqëm se tu të kërkan. Nuk e tu të kërkan. Wa la ju qimu ala khaufin wa hua je gjidu minhu me dheben. Dhe e dyta. Precicive të njërëzët të menqur. Oshëse nëse me një vend njën frikë, njën trembje, nuk është një sigurët. Njëri me men nuk rëqë atë. Apo? Një me Nëse një meni vend nuk njështë sigurët Nuk njështë i qejtë Nuk njështë siguri Njëri me qëmë dhezër Nëse thotë gjenë me dhebë Gjenë mundësi mu largu Nuk rejati Dhe kjo shifët mësë qartit e Pengamberi së selë Pengamberi alej salatu së selam Tramë më dvite Ka gjetë mundësi me ne të meke Herë e ka rujtë migja Herë e ka rujtë e, dë njëni prej dhejtarve Cili ka qenë më, më njërzorë sa të të, të tjer por kërë ka orë maja funi, s'kamo, kërë Ebu Gjeli ka morë vendim me Evra Muhamedin së sëllim, a ka qene me ndisaj me thonë, ani unë poria lë këto? Jo. I tha Ebu Bekrit, natën, ja e Ba Bekër, unë e podal për këto. Tha kuja, rësullë Allah? Tha, podal për i mejkës, drejtim Medine, një qiteti cili quët, jë thrip. Në më thonë, për nga Muhamedin së sëllim, kërë e ka po Sëhtë sigurt këtë vend. Çka ka bë? E kalçu vendin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A llogaritet kë në noksanluk aplocim, plocim. Madje Allahu kur e cilcson në surën Enfal, daljen e, e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekja me noksanluk kanë e cilcson ata çka e kanë përzon. Po djo e keni përzon. A kharajat ka qaryatuka, ti kanë përzon popull jot. Ata i ka cilcsu me noksanluk. Do sa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka cilcsu madje nga ky ruktim Nga kërë rukëtim, të, të farë ka ndodhë dhe zërë? Ka ndodhë filli, mishkri, më të historijës për nga berisë e sellem. A jemi një mi e katërsin e katërlajta, va? Për qëfar? Pre kur? Pe qëti? Dhe mu për nga berisë e sellem, kure ka pasë e mu nuk ka këtu siguri, nuk ka këtu mirqenje, e ka që vendej sallallahu aleyhi wasellem. Pasë e thotë ibn Hibani ala më shiroftë. Wa idha hafe ala nefsihil havanë qabet vete ama jmleku min altarif wtalt ma luzum alafafi iz huwa qutb shuab alaql fadalla mashruft ense kaofrik por vetveten vet qe mos nengjmohet dikun ha sol lazer por me upunsu por me morr nje rog por me mbietu jo por me pas lux por me mbietu takuzoj nengjmim takuzoj nospim lavdrom mua e pakta më së më fëndo muhe e pakta më së më thuj ku kam gabim që jam gabim, e pakta kjo në në qmim, kjo është në në qmim se mi thonë kriminele ti je buri mirë në në qmim apo me di që jo kriminele dhe ti du, buri mirë është të ja do krenohë më vëzër Allah i krenohë, unë jam e filanin a jo kriminele, unë jam e filanin zotin aruj, thotim në hibani nëse ka frik që për ushqimin e vet i kushzojnë në në q ja? Në në shmojë njëherë si dushë. Bohu për thador, Bohu sërvil, në le dhron një dhe, thotim në hibbani, tabet nëfësuhu, amma jemlik, minë të tarifi vë të talit. Atëherë në letë baje sabër, dhe letë knaqët me qatë kafshatë që ka e ka, e mirë qofta po e keqe. Një hapa? Me një kafshatë. Një ditë për i ditëve, ima Mahmejdi, kër e ka morë khilafetin, el mutëvekkil, ajë atë barën, të sinë e, e ka vendos uh, me muni edhe të simi, e ka nësëpravu ima Mahmedin, pasaj ka arë një khalife prej familjës e abbasidve, dhe ki njeri ka dash me e zavendcu punën e vlasnive të vetë ka dash me e zavendcu të keqën e vlasnive të vetë, dhe shpesh i ka që ima Mahmedin dhurata të drejqe punën ha? e ka po që vlasnive të vetë, kam bo kërdi kam bo më njërit madhë kërdi kitë njështë janë ka aj, jo ka ky ka, ka fillu me që dhurata dhe për para dhe ratët i kanë që vëzër në kese. Ha? I kanë lidhë lirat edhe meri. Thot gjalli më Mahmedit se vit, vinte i dërgumi i mu të vëkkilit dhe nabjente pare. Dhe baba jam kur si mërke. Bile nash pash insistoishme, o bab, këna be nevojë meri që do, ashtu ashtu si gjilip, nuk i gjilip, to t'i kanë qëve. Po i më Mahmedit me menqurin e ti, me më mëllokin e ti, ka po më shumë se kashë. Dhe një ditë prej ditve Kërja ka pru atë surrën, atë kesën me, me lira dhe me pare. I ka thëmë, ta ka që halifja selam. Ka, që kur gjo, veç mere? Ima Mahmet i ka thëmë, jo. Gjalli vetë thëtë, o babë, ki i dërgumi, e ka prish fëtirën. Së përbohë që i fi që përja këtherën, se përbash nimi që përja këtherën dhe ratët. Tha i ka prish fëtira, ta më. E mërë enën me të cërën, apo sa hanin e ti, ko e mën të bukën nje buk shumë e thatë dhe dhel para atij të dërguimit te xhalifës dhe i thot o njeri thot pyet atë a kam i kaçu parat ai cili buk, i ai cili knaqet me çhetbuk çka i duon këto parë ai i cili knaqet me çhetbuk çka i duon këto parë apo çka i duon këto parë nuk i duon dhe u shkthi ai dha të ndëruar Allahu nëse njeriu i kuzohet më nënçmu me u pardhos më në përkam vetëm për hir të mirçënjes dhe financave Njëri u qëfar duhet me zxedh, duhet me zxedh krenarin e ti dhe mësë me dhanë ndërën e tina. Ma aluzumil afef dhe duhet me përmbajt takvallokot. Idhuhu e kutbushu abil aql. Nga se takvalloku dhe të qenurit i knasë me ata qka e ki ti e që e ki fitu me ndërë është boshti mendjes. Takvalloku dhe mukan i knasë me ata qa ti e ki fitu është boshti i mendjes. Vë Allah i shumë njërës kanë qëndë me qëmë qanjen me dije porse nënçmimin pas nënçmimit nënçmimin pas nënçmimit tani kur e dëgjon pas një kohe gjatë thu a kjo çaj i njëti tu la dhru lloj njeriu duke cilçuar njerëzit me burrat mlloj ata janë kriminal ata janë zullomçar ata i shkelin të drejtat e Zotit dhe ky vazhdon me cilçumë cilçitë mlloja njeriu çuditet ka ka or kjo gazer nga se ka hi virusi i pranimi të nënçmimit pastaj thot Allahu Amoshirov wa afatul aqli as-salaf tani fillon me i numru se çka e, e e prish dhe e deformon dhe ja ja humb at bukurinë mendjes thot afatul aqli as-salaf thot e keqja defekti vesi e meta e mendjes që lë është as-salaf me ne mosia shumica vëzer e njerëzve për shembull një diplomë më mor. Ha, smalt. Ha, smalt. Me muco to e, e, e, e ngjita. Ço në vazhdimisht lexo mali. Kjo, a ki pas ç'i kanë bota tani, për shembull, na për shembull universitete. Ne kamun në letër, ata s'dimi lexua atë. Ja kanë nuk kapuçin e madh aty. Çka është kjo, zotë? Kjo turp i njerëzve. Dhe me ndjemallësia është problem me njerëzve të mëshëm. Njerëzit e mëshëm problemin më të madh që kanë është mosmë hyve të pëlqimit. Apo ima mshafëjë të ndërorë, zotë. Imam Shafiju, Muhammed Ibn Idris, i ri imam, ka qenë shumë një ri i meqëm. Shumë i meqëm. I, imam Dhehebi ju thot, a i vlon nga menquria, a vlon. Mirë po qëpar ka tha në fjallën e ti dhe poezin e ti. Mësë më kanë tu ta pëj Allahit, i logarit i njerëzit ropët e mi. Ha? I logarit i njerëzit ropët e mi. Keni bërë dhe se pozita bab edhe fmi i vogërë. Qisho pozita? Qisho pozita? Si Qisho rabë më kanë? Sa i zdi? A ti çka ti thuasha do të më bë. Kjo është ajo robria apo e e përkatcimit ndër njerëzor. I mamshaviu thot, mos më jututun e Allahut i zonjërit rob. Po çdo më mos më jutut Allahut. Ai më ka dhën këtë mendje. Andaj bezir thotim Ibn Hibbani, afatul aqlis salf. E mend e mendjes është mendjemësia, do, që sa do, që ngritesh, sa do që të murojt. Sado të shkollohesh, sado të ngritesh, sado të msonti, sado që ti i e, i i ngritur me një fush karsitjereve, du shmeru i të më dëstijin atë cëhje robë i Zotë i Gjellë Gjellalu Wallahi në vend të merë në vend të merë vështot, bëhu dhe bëhë dhe të mirët anë njeri ju du të më pasë frikë allahu i Gjellë Gjellalu që farë do, këtu nuk hi asë një, asë një përjashtim krejt pozitat e njerëzve duhet me u menagju dhe me u baraspeshu me, me ruajtjene robërijez në daj Zotë i Gjellë Gjellalu zhmedici rob, e robë Ma i padishim se ti, ma i pashkullum se ti. Ku do që je? Arsimtar, profesor, mpun, pazar, je papasunik, të vjen një fukara, eksumerat. Këtë këto përleshje, rrua e robrien. Rrua e robrien, sepse në shikimin Allah të mund është mera. Shikimin Allah të mund është mera. Andet dhe zër, afetul aqli esolef. Es Zuhet njeri unë me morë me vetën me të madhë. Paigambëri sallallahu alaihi wasallam ha diçë nga Buhariu, një ditë po jetonte njëri nga bijtë e Izraelit, një njeri i bijtë e Izraelit i zhvehej mirë. I zhvehej mirë dhe ka dalë pi shtëpi. Edhe vetja e tij e ka marrë me me vetpëlçim. Hujala tuaj, ha? Për çemun njerëzit kur hecitn sot, për çemun mu vesh mirë, se në mal veten. Me pas veturën e mirë, copa bota. Po Paigambëri sallallahu alaihi wasallam qyshtuajë mur veten. Fe khasaf Allahu bihi l'ard. Allahu jarrafshoj tokën e përbini toka. Va hua jetë gjelë gjelufiha. Ila jomil qijame. Tha për nga mbiri se sem, a i gjitët poshtë dërë dëgjëkimit. Sa e ka pasë mëndi masinë e madhe, qa i gjitët të poshtë. Allahu në rujtë. A nëjtë të rujtë, du të me rujtë robrien. Qka do që t'jepë Allahu? Ruje robrien. Ti e robë. Dikur shkë që qenë ku, hiqë. Bezër lezën e sur Surja e parë që i ka zbitë për nga berisë së sëllëm. Thëdë Allahu gjellë u ala, ikra bismë rabbi kelle dhe i khalëq. Khalëq al insana minë alëq. Legëm me emër në Zotit të tëndë. I cilë e ka kryu një rion. Pichkaj të ka kryu? Kjo, subhanë Allah i ladhim, minë alëq. Shka është alëq, lezër? Alëq është një pik e vogën e uja, në në në në në në në në në në në në në në në në në në n në pikë të vogël. Sa thot Allahu u jeloa njeriu ka çet që ka pikë e vogël në mitër. Ha? A disa i vogël i kanë? Tkan fshi njerëzit me lecka. Ka shumë të mufshin me lecka. Por Allahu me kudretin e tij të ka rritë djembënda. T'ka rrit, ta ka çu ushimin dhe tani del. Dhe mfun Allahu sa thot, innal insana la yadhgha. Nitën sure. A më njërija tepron. Se ka rritur ditë të gjithë me pikë ujë. Një pikë ujë. Dhe ta Allahu u jera i njëti. Sin si në kalumën si tashë, si në tardëmën. A në dhe dhe duhet me rujtë, ha, robrien, modestien, thjeshtsien, sepse Allah u gjeluar nuk e do arrogonësën, nuk e do me njëmasijet, nuk e do ti me mojt vetën me të madhë. Ha, sha. A ndoj, thot i më hibani, se e meta e menges është me njëmasija. Pasaj thot, walbele ulmurdi, warraha ulmufrit. Thot, dhe me njëmasija është belaja, cila, shkatruse. Pas e thotë, ërraha ulmufrit dhe prejtë metave të men të, të mendjes është, e mejtë të mendjes është, ërraha er ulmufrit, rehatia e s'ka ishme. Nëse një njëri është një meqëm, po ka komoditet, kjo është e keqëm për ta. Komoditeti e prishë dhe zrata, e banë në një madhë. Kënë i pohë disa njërës? A? A? e ka më një diplom, e ka arrit një pozit, e ka arrit një poskut a diçka, smahot, me shkuta aj, të shirështë të sigur më konti, aj njerit e kumë diçka, ha, kjo lezër është problemi madhë, rehatia imbytata, rehatia imbytata, andaj, lezër, rehatia madhë o shumë problematike, thapin nga mbedi sallallahu alaihe sellem, djali të agjës të ti, Abdullah ibn Abbasit, i rrifillah e firraha, i rrifke fi shiddah, rujë dhe di dhe njeh te allahun kur je rahat nje kurje nzorh apo kur po ndodhin termetet kur po ndodhin vërshimët kur po ndodhin smundjet kur po ndodhin belat ha çka ndodhi tash më neve pse zoti na e ban këta zoti na e ban këta për atë rahatisha që na bó e kiton kurje rahat e kiton kur ki komoditet kur ki pasuni kur je ti i çet çka ban ti me zotin tanxhel xhelaluhu ajo kur të vje belaja jo është tatim i rahatijës. Ata do të imë një hibbani se rahatija e s'ka ishme është qëfar? Met dhe ves dhe ullje e mengjes. Li ennel belaja i dhe te vatarat alejhi e hleket akle. Sepse belat nëse im ledhe njëriut i aprishin mengjen. Mi um ledhe belat. Cëla që jam belat dhe zë? Mengjemasia. Ha? Mengjemasia. Rahatija. Ata do një problem që ka e ka e prishkejt kam e komendjë, po mendjë më, mar, se vet kërkan, s'koshillohet me kërkan, s'konsultohet me kërkan. Ke të gabim e kam, veçun e mirë e kam. Edhe rahati ka, ki një ki njëri thotim në Hibani, me bë më umlet krejt, prishet. Shkatrohet. Pastaj thot: "Wal rahau idha tawatar alayhi abtara wal adu al aqil khairun lil mar'i min as-sadiq al jahil." Thot Zoti më sheroft, e nuhbanin, thot rahatia. Kur të mledhët me të madhe, ha, e prish njëriën. Kur ka shumë rahatit. Apo? Kini po dhe të njërë që ka e nëritë rahatit madhe. I thu, maje që këtë gotë, shumë e ranën, thotë këka. Së mësukur që me bëjë, kryje që këtë punë, jësë mëjë po dhe. Pse e ka prish rahatia. Ande dhe të njëri ju besimtara, ande i thë dhe me vërmendi, se vlera e menjës është s'ka pushimë. Çoposinë mëriu vazhdimisht duhet angazhim. Vallai nëse je duke e pa veten pa angazhim, kërko angazhim. Kërko angazhim vepra të mira. Angazhoj vetveten me diçka, nganjëse nëfsit angazhon me batil. Nxjerrni një punë vetë vetvetes, bëni vajxhe vetvetes, apo disa njerëz kështu e shohin veten, ke rregull. Ke ti kumsoj, jam të prit ti Allahut me injë verdos. Allahu na ruid. Andaj thasë, mos na mos na nxjerr nga nga robëria që kemi ndaj Zotit, rehatia e madhe. Mese kjëra ati nuk vazhdo në gjithmonë Andaj Allahu te barek e vëtala Na qërton me popujt e kaluar Dhe në alarmon Thot, Kanë qenë rahat i dhe në komoditet Je ti ha risku ha ragada Min kulli me kanin Fe ke farat Thotë Allahu gjele gjelalu për popujt e kaluar Ata ishin rahat Ju vinë ke risku në të në ant Edhe banë në kufër Ha? Fe ke farat Qështu njëri banë kufër dhe zërë Allah unë arrujtë. Thotë që këti këma baba? Shka mundës i këti mi bëti? Heç! Shka! Shka njëri që i ka po këti, leze. Shka njëri që i ka po këti. Gjithë mundë ka nukësën lëkë. Gjithë mundë ka, dishka e pa, pa kryërë. Andaj, thotim në hibbani, kur të mledhës shumëra hati, e prish njërijun. Pasaj thotë, dhe armi ku i menqur, është më i kajrit për njërijun, se sa shoki gjah Shfas do. E lexon një libër të një jobesimtarit. Ha? Një jobesimtarit. Osh shkaje, nuk është musliman. Dhe ka dhënë trunin e vet, ka dhënë shkollimin e vet, e ka dhënë atë kapacitetin e vet. Wallahi me çata përfitojnë, musliman, përfitojnë për për dhe musliman, sa sfitojnë për ignorantit për muslimanëve. Është e vërtetë kjo apo jo? A është e vërtetë ndroruar vëllazër. Se ni grumbull i të mirave që i zotnojnë, që i përdorin musliman, ha? Janë edhe aktiviteti atërë që si, si janë në muslimat Imam Shafi'ju Allah e më sheroft që ka përmeni imam dhe hebi'ju ka thani imam Shafi'ju vajton të dhe qante dhe thon të ahin ah kuptimin me mendzir me uh, breng, mendzir klith oh, pëse ka ndohë kështu për shpar qysh ka mundësi muslimat me jalan mjekësien jehutve dhe krishtarve a janë sot numri doktorave në dunja krishtarve dhe jehut ma shumë? po A detirohemi na me shkutet ata? Po. Çish po thuj doktor? Ço shto. Ti duhet më të mbrojtë ato. Do të më sino operacion, ti e di më mirë. Kjo lazer a është aktivitete të tëra? A është punë të tëra? Andaj, paraj atij i cili është i mëshëm edhe Ki Armik, o shumë më i dobishëm sesa shpesh har në hapur për shembull me ignorancën tonë. Andaj lazer duhet njeriu me u ngrit për ignorancës, me dar për ignorancës, me dashë elmin, me dashq kur'an, me dashë të mëshëm. Me i dashë njerëz të mëshëm. Pastaj thotë الله ام اشراف فوت كاثون معاويه ابن قرره لما كتبه برفوندوته تندروه لوزر ثوت ان القوم لا يحجون وياعتمرون ويجاهدون ويصلون ويصومون وما يقطون يوم القيامه الا على قدر اقوالهم كاثون معاويه ابن قرره يردن جات جيناتات السلفي التبار كاثون كذو ان القوم لا يحجون njerzit po bojn hax ha askojn hax po modë sot shkojn hax edhe ata asha se meritojn me shkojn hax e shum musliman se jan devotsh me e dojn zotin më shumë se sa shum prezollum xhallarve ata sun shkojn hax modë ma dietar madh më ata imshelin apo zoti allah sht hakin qe meritojn atërz se ti torturojn musliman veçanrish no xhallarte tyra të të çka thot muau ibn qurra njerzit po bojn hax o o yaatmirun ja, po bojn umra a dhot umre prap nuk sanka me. Kjo mu, kjo problem i madh zot. Njerzit me me ni umre po varja mbon, njerz ngritur. E ka kuptuar jetën, e ka kuptuar themelin e jetës. Sot njerzit e kanë mbon biznes, apo? Biznes. Allah e është turp. Kjo m vjen shumë keq me e dhon, por kjo është turp. E kanë bëu umrën biznes, tregti. Eu e dhirin kan zbavicin. Zoti na rujton në ditë veç ku ta shohim filan këngëtarin e kemi special. Në umra. Po Allah i kjo ëmë jërim i madhë. Po në me ndonë muqë një sahabe. Ki që ka liptu? Ki a ka orkë të më juzbavit juve? A ka nërë me bo umre dhe me i bo madhërim ceremonivit Allahu Gjelle Gjelalu. Shikosh ka thët Muawji ibn Kurra. A në kjo dhe zërështë, që alë e madhët se zënë e ka trasmetue imam ibn Hibbani. Thot ka thënë, njerëzit po bojnë hajqë, po bojnë umra. Wa ju gjahidun dhe bojnë luft dhe falin namaz o jesu mun dha gjerojn ramazanin o ma juqtawne jaume l'kijameti illa ala qadri uqulihim ama shpërblimin s'kanë me morën kiamet vetë se qatë se kam pas men sa ramazana sa haja sa umra sa namaze e ke morë vesh pësë të ka ba allahu s'ta farza jo a mendon se allahu e do lëvizin të anë qka i duhet lëvizja Ti nënshtronë allohu me miliarda drungë bojnë sejtë dhe. Po piti tishka tjetër dojë. Aja ka nënshtruo që anëni me tonelat të rëndësi s'livritaj. Aja robë i zotit. Dihëll i vezër, sa është i madhë? Zgudzon me livritë e vendit vetë. Kullun fi felekinje s'me hunë. Tha allohu i gjelloha, zgudzon asni trup qëllor me leviz piqat i venit që e këmë caktuone. Kjo robë, robëri i zotit gjellit që gjellohu. Qëll i, aha sa i randë shkencësorët sot s'kan mundësi me përcaktu. Ëh, fizikant, s'unë përcaktojnë sa korrësi qielli. Dhe kjo është doshta edhe argumenti më i fuqishëm mos përcaktimit të tyre, na e kallzon neve çar fjalën e Zotit, Allahu e ma mat në qiellin, s'unë mat në tokë, sa është i rond. Në gjithë ata, njeri në ka zgjedhaj. Njeri në ka zgjedhmi zbrid Kur'anin, Tevratin, Injilin, Zeburin, më ha ja thua ajetë dhe pejgamber. Për çfarë, vëzë? Qadra u khullihim, me e kuptu pse? Ando shpesht në Quran, Allahu Gjellivala thotë, e kemi bo këta, ta digni kësh është Allahu, e kemi bo këta, ta digni kësh është Allahu. Nëse 50 vjetë falësh, 50 vjetë bën haqë, 50 vjetë a gjënë Ramazan, dhe se mërre është kësh është zotë i o Gjellivalu, -Gjell -Gjell mëlfa i dhe, cila do bia, Allahu në rujtë. Ando dhe dhe duhet me i, për kufizu i badetet, qka e kanë për qëllim, pse Pse më ka li me bote sbe? Pse më ka thonë shkon haq? Pse më ka thonë a gjëro? Pse më në lë bukën aj? Aja, e ka një qëllim? Qëllim i qëllim i qëllim është? Li ta'le mu ena Allahe ala kulli shej in qadirë Që ta dini se Allahu është i plot fuqishëm për shdo sentë Tamsoni ku shështë madhëri Allahu të bareke Wa të ala Pastaj Ibn Hjibaniës sharon këtë fjalë të muawijës ibn Kurra, mirë për të të ashtim për ligjeratën e arshme në elusë mizotin tonë të bare kjo të ara që Allahu Gjelle Gjelalu të nadhuron mendje me të cilat i ka i ka bëgatuar njerëz të cilët kanë çën paranave prej Salafëve elusmi Allahu te barekehu te ala që Allahu xhele xhelalut na i drejçon mendjetonë me Kur'an me hadithe pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam elusmi zotin ton xhele xhelalut që Allahu te barekehu te ala ta manson çta jofim me vështinë e zotit ta jofnë në kadrin e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selam elusmi Allahu te barekehu te ala që Allahu musliman të kujdesin Allahu të vetëdisson të mëson Allahu te barekehu te ala ta largon prej tëra padijen e ignorancën elusmi Allahu xhele xhelalut që Allahu te barekehu te ala veprat نير الله تيمن قبول درسا جنات الله نا يشلين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين